Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama taslima kathiran ila yawmiddin Amma ba'd Hai <coughs> ikiwani darasa pili ambapo kwa tuanza ketika ta'likat ketika hi risalah syaratus اسما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وياه شروط الصلاه تسعه الإسلام والأقل والتمييز ورفع الحد وازاله النجاسة وستر الاوره ودخول الوقت واستقبال القبله والنية اسما الله يرحمه ما شروط الصلاه لمامو kalima shurut ni wingi waneno au tamko shart na shart katika lugha ya Kiarabu kama ilivyokuja katika mawajimu lugha alshin wa ra wa ta hizi herufitatu ni asli ya kitu ambacho kwa ni alama aslun wahid tudulu ala alama kama ilivyokuja katika Qur'an qala allah tabaarak wa ta'ala فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَتْ أَشْرَاطُهَا نَوَتْ وَهَوَانَجُي إِلَّا قِيَامَةٌ كِيَوَزُكِي وَغَفْلَةٌ وَلَقَدْ جَاءَتْ أَشْرَاطُهَا مَحَلُّ الشَّاهِدِ نِهَابًا وَلَقَدْ جَاءَتْ أَشْرَاطُهَا نَبِيلَ شَكٌّ يَمْكُوجَ عَلَامَةَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي عَلَامَاتِ الزَّكِيَامَةِ زِشَ فايو اشرت ني علامات في اللغه فايو هذه ني شروط او علامات الصلاه لو نتشون الفقه وملف فنوا نقلبينيشا كون ني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم wala yalzamu min wujudihi alwujud wala adam lidati huwa nikila ambacho kwa yalzam min adamihi yalazimu iwapo kitakosekana aladam hukumu ya kosekana iwapo kitu hicho kitakosekana au sharti kikosekana basi kitu kizima au hukumu cha kosekana wala yalzamu min wujudihi alwujud na wala hailazimu kuwepo kwa sharti kupatikane kwa kitu wala adamu lidati wala kukosekana dhatan hakipatikani kabisa. Mathalan Haya masharti miongoni mwake uislamu yalzamu min adamihi -adam, lazimu iwapo itakosekana uislamu basi hamna swala yenye kubalika. Lakini kadhalika la yalzamu min wujudihi alwujud sio lazima kuwa uislamu umepatikana kuwa mtu wakati huo yosali la wala adamu lidati na wala pia haimanishi kuwa hamna swala kabisa maana kuwa swala inayo masharti mengine wakati na mengineo ambokuwa ikifika basi huwa ni kutekelezwa hii ni maana ya shart sheikh, ya rahamahu, tisra, na hapa shekh Allah yarhamuhu amezitaja hizi tisa na wanafuoni wengine wamezigawanyisha wakazifanya shurutul wujub na shurutus siha hapa Sheikh kwa kuwa hii ni risala kwa mubtadiin ataka kuyakusanya yote kwa sehemu moja akazitaja masharti yenye kuwajibisha swala na masharti yenye kusahihi kwayo swala nazo ni hizi tisa alislam ya kwanza uislamu ya pili alaqlu Kuwepo na akili au uzima wa akili ya tatu atamyiz awe mwenye kuswali ni mwenye kupambanua yani ashabalege wa raf'u lihadath ay amaji kutukamana na hadath ndogo na kubwa wa izalatu lnajasa na ay amejitakasa kadhalika kutukamana na najis wa satrul awra na kusitiri uchi au tupu wa lwakti, ya saba, iwe wakati wa sala, umeingia wakati wa kisheria la kibla, na mwenye kusali awe ni mwenye kuelekea kibla yani alkaaba na sharti ya tisa na mwisho ni aniyya mtu awe ni mwenye kuweka katika moyo wake kisha shekhi rahmatullahi alayhi ni mwenye kuzifafanua kwa mukhtasar kila mojawapo ya hizi masharti tisa ama sharti la asema sharti al kwanza alislam kuwa ni uislamu wabidduhu alkufr lakini chake ni ukafiri kama ilivyokuwa ni maalum na kuingia katika Uislamu au alama ya mtu kuwa Muislamu ni kuwa atamke shahada mbili ashahadu an la ilaha illa allah wa ashahadu anna muhammada rasulullah au akawa ni mwenye kuzaliwa katika fitra ya Uislamu azaliwa kutokamana na wazazi ambokuwa ni waislamu kwa hivyo ye asili yake ni Uislamu lakini chake ni ukafiri Imu ukafiri wa asli, mtu akazaliwa kutokamana na wazazi wawili makafiri wakamtia katika dini yao ukafiri au iadambillah mtu alikuwa ni muislamu kisha akawa ni mwenye kuritadi akatoka katika uislamu huyo iwapo atatoka katika uislamu au akawa katika ukafiri, katika ukafiri wake asli basi swala kwake haitoswihi mpaka au ni mwenye kuingia katika uislamu Asima rahmatullahi alayhi wal kafiru amaluhu mardudun walau law amila ayy amali, na kafiri matendo yake yote ni ni kurejeshwa na kukataliwa hata iwapo atatenda tendo lipi zuri tendo kubwa ambalo kumridisha Allah subhana wa ta'ala kwa, kwa hali kuwa si muislamu basi tendo hilo halitukubalika na dalili ya hilo qawluhu ta'ala ما كان للمشركين ان يامروا مساجد الله شهيدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون ليد يكنزه ketika surah tauba qala Allah subhanahu wa ta'ala ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajid Allah hayku wa passa wa shirkina ya'ni kuzimarisha na kuzitengeza misikiti ya Allah subhana wa Ta'ala wakawa ni wenye kuzitengeza na kuzichunga misikiti shahidi na ala anfusihim bilkufr na ilhali li nafsi zao kuwa ni makafiri ulaika habitu a'maluhum wa finnari hum khalidun hawa matendo yao yote ambayo ni mazuri yatabatilka wa finnari hum khalidun na siku ya kiyama Iwapo watakufa katika ukafiri huo basi watakuwa ni wakazi wa motoni milele ash Shahidina ala anfusihim bilkufr wa shuhudiy nafsi zao kuwa ni makafiri ulaika habitat a'maluhum hawa matendo yao wa ambokuo watarajia kuwa wa ni mazuri yote yatabatilika wa finnari hum khalidun kisha watakuwa ni wenye kubakizwa motoni milele iadhab billah dalili ya pili qala allah ta'ala wakadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haban manthura katika sura alfurqan na yote amboku walitanguliza makafiri katika matendo mema Fajaalnahu haban manthura tutayafanya kuwa nivumbi ya yapeperushwa na upepo yani hayato nafaisha chochote matendo haya, hii kadhalika dalil ya kubatulika matendo ya wasukua wa islamu. Na ni katika jumla ya matendo makubwa ambokuwa kusihi kwake na kuwajibika kwake haitimii ila kwa hili sharti la kwanza mpaka lipatikane hili sharti la kwanza nayo na ni awe ni Muislamu mwenye kuliswali swala kisha kataja rahmatullahi alayhi apani al-aqlu sharti pili ya kuwajibika swala ni akili awe na uzima wa akili wabiddu kul junun lakini nyume yake ni kuwa majinnuni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya kama naye Asalamu alayrahmahu wal majnun marfu'un anhu hata yafik. namtu azimu mwenda azimu amenyanyuliwa kalamu ya kuandika matendo yake mema na mabovu hatta yafik. mpaka arudi katika akili yake mpaka apate afya na usalama wakele yake hapo ndipo aandikiwa yale ambokuwa hayafanya na swala ni katika jumla ya matendo ambokuwa ya yaandikwa na yasajiliwe katika kitabu cha mja lakini anapokuwa majnun haandikiwi kwa nini kwa kuwa matendo yametokana pasina kasd Hahana kasd yeye hakusudi kufanya bali afanya kutokamana na kutojijua na dalili ya hilo kuwa ni sharti يا صالحنا مجنون هو هاندikiwi anachokifanya حديث صحيح ائتبقيه الامام احمد وابن داود وابن ماجه كطوقانا حديث يا مامه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ kalamu ya kusajili matendo ya waja imenyunyuliwa kutokana na watu watatu anai ya yastaykiz alolala mpaka amke aliyelala handikiwi. chochote katika anayosema au anayofanya katika usingizi wake mpaka atakapoamka kwa nini kwa kuwa hakuwa na nia wala hakuwa na maksudio ya yale ambokuwa akiyafanya usingizini mpaka atakapoamka akawa mzima yuko macho akawa ajifahamu hapo ndipo atakuwa mwenye kusajiliwa wal hata hatta yafiq na hapo ndipo mahali shahid na kadhalika mtu majnuni mpaka atakapopata uzima wake kwa hivyo yote ambokuo wafanya wenda wazimu katika wenda wazimu wao mzimu atupe wa afya hawasajiliwi hawaandikiwi sawiyani ya khairi au ni shari. ingawa iwapo watakuwa ni wenye kufanya mambo yenye kuduru, katika jamii basi ni watakuwa, yatakiwa aoe ni wenye kuzuiwa wasiwe ni wenye kudhuru kama vile kupiga kama vile kupigana au kusababisha hatari yatakiwa aoe ni wenye kuchukuliwa na kupelekwa katika sehemu ambazo kwa utahifadhika hata saghīr hattā wakadhalika mtoto mdogo mpaka atakapobalegha mpaka atakapo balegai. Huyo kadhalika si wajibu kwa kikuswali kwa kuwa umri huo sio umri wa kukalifishwa mpaka atakapobalege ndipo aingia katika marhala ya kukalifishwa na kuelekezewa khutubu shar'iyyah Hii ni sharti ya pili kuwa ni al-aql mtu kuwa na akili timamu Kisha kataja Allah yarhamuhu ash thalith sharti ya tatu ya wajibu swala swala atamyizu wabduhu sagar atamyizu nikubaligha awe mtoto amefikia umri wa kubaligha mtoto wa kiume au mtoto wa kike wabduhu sagar na kinyume chake ni kuwa mchanga mdogo umri miaka miwili, mitatu, minne aiyo umri wote huo au ahisabika kuwa ni mtoto mdogo Wahaddu huu sab'u sinin na mipaka ya udogo kuishia ni miaka saba. atamiz anza kutakuwa mumayiz ni kwa umri wa miaka saba. kama ilivyokuja katika hadith Thuma yu'maru bis-salah kisha amrishwa huyu mtoto kuswali. mamrisho istihbabi wa ta'lim ni mamrisho ya mapendekezo na ta'alim وكو يكو في عمره وتعليم كما ليفسمه نبي صلى الله عليه وسلم في حديث ايبقي الامام ابي داود ان الامام احمد نا حاكم نا امتاز الشيخ الالباني في رواه الغليل نكوني حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال قال النبي الله عليه وسلم ابناءكم بالصلاه لسبعوا وضربوهم عليها لاشره wafariku baina hum fi almadaji muru abna'akum biswala, suwala, bis sala wa'mrisheni watatuwenu Kwa sala bi watakapofikia umri wa miaka misaba. wakifikia umri wa miaka saba, watatuwenu amrishe wawe ni wenye kuswali. na hii katika jumla ya tarbi ya kubwa ambayo yatakiwa wazazi na walezi wawe ni wenye kuitekeleza juu ya watoto wao na hapa amri ni kwa wazazi na kwa watoto itakuwa ni istihbab na tarbia kuwa, watakiwa wao ni wenye kuyatekeleza na wainukie hilo udribuhum hali li'ashrin na watakapofikia umri wa miaka kumi. basi yatakiwa wawe ni wenye kuchapwa viboko iwapo watakhalifu yani kuonyesha umuhimu wa hili jambo na hili funzo ambalo watoto watakiwa wainukie akifikia miaka mikumi kwani akili itakuwa isha ishapea na afahamu zaidi kwa hivyo atakiwa mafunzo awe ni mwenye kutelekea na kukubali mafunzo mazuri mafunzo mazuri fa katika umri wa miaka mikumi mtoto wakati huo iwapo atakuwa ni mwenye kwenda kinyume ni katika tarbia nzuri na mafunzo kuwa ichukuliwe hatua ili awe ni mwenye kufahamu kuwa kosa ni kadha na usahihi ni kadha wafariku baina hum fil na, na tofautisheni baina yao katika malazi yani watoto wa kike walale kando na watoto wa kiume walale kando na watoto wa kiume au wa kike kila mmoja awe ni mwenye kujifunika kwa nguo lake na wala wasiwe ni wenye kushiriki katika shuka moja kujifunika wafariku baina hum fil hii hadith ni hadith kubwa katika mlango wa tarbia tarbiyatul abna kuwafunza watoto wadogo nam walupikia umri wa miaka saba mumayizin kupanda mpaka umri wa miaka mikumi kwa hivyo tamiz kupambanua ni katika jumla ya masharti ambokuwa biha tujabu sala ya wadibika, au tasihu biha sala Swala inakuwa ni yenye kusuhi iwapo mtoto ashakuwa mumayizi Itakuwa ni yenye kusehi Bimana maana aliyomwamrisha ambaye ni mzazi wake au mlezi wake atakuwa ni mwenye kuandikiwa wema walofanya huyu mtoto na huu mtoto yatarajiwa iwapo ataendelea akainukia hilo mpaka utakapo balagha Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi kuweza kulitekeleza hii ibada ya swala na itakapofika wakati huo atakuwa yuko tayari na kitabishake kitakuwa ni chenye kufunguliwa kwa matendo mema bi idhnillah inshallah katika darasa ijayo tutakuwa ni nyenye kuchukua sharti ya nne ambayo kuwa ni rafu alahadat na mambo ambayo kuwa, yafungamana nayo wallahu alam, wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan